Geintegiak berak jakinerazi ditu Euskal Herriko Biztalerriaren datuak hiturri ofizialak baliatu ditu horretarako. Horeintxu plazaratu behitituzte errizerriko biztaleria datuak, INSE Frantziako Estadistika Institutuak eta INE Espainiako Estadistika erakundeak. Gorakada erakutsi dute, datuak orainere, biztaleak irabazi ari dela Euskal Herria, 2000 urteko kopuruak eta 2000 tamazazpikoak alderatuz gero, euneko sortzikoa da azkundea. ere, Europako jaioza tasari kapalena izaten jarritzen du Euskal Herriak datu eurokorren azpian ordea goraperak daude. herridekako panoramari begiratzen bazaio, alde nabarmenak daude alde batean zuberoa biztaleak galtzen ari da urte zute mila betzenun da berrogeitik gaur egun arteko datuen bilakera hartuta. ez dago gorakadarik eta ordutik biztan le herenak aldu ditu. Hamabost mila lagun eskaz bizi dira herrialde horretan gaindegiako hartarazitu, Ipar Euskal Herrian metropolizazioa mai gainean dagoela, hau da lapurde kostaldean eta atxurri irigunean ari dela biztaldeak epitatzen izatez, Euskal Herri osoari erreparatuta irigunetan bizi dira herritarren erdiak hau da ehuneko bergogeita hamaika. eta beste ehuneko hogeita beteraazia bitarteko irigunetan. Landagunetan berriz bost biztaletik bat bizi da.